Niko na mwalimu wa Ambassadors of Christ, mwalimu Sozi Joram. Mwalimu Sozi karibu tena Tanzania. Asante sana. Habari ya wapi? Mm, bado niko Tanzania. Tangu kipindi kile. Ninawatembelea rafiki zangu. <laughs> e, na nao rafiki, wengi huku Tanzania. Na ina e, maana tangu tulipoaagana na wenzangu wakiondoka kurudi nyumbani, mimi nilibaki huko kwa siku kadhaa nimekuwa kigoma kasuru mjini nimehadi uh, jana nilivyotoka kuja dar es salaam ili niweze kutafuta usafi tena na kwenda nyumbani unaenda nyumbani rwanda ama unaenda nyumbani uganda nyumbani uganda <laughs> nyumbani uganda kwa saba <laughs> sana sana, <laughs> sana. wameshanipigia simu mara nyingi sana they like they want to see me. <laughs> yeah. uh, Mwalimu ulivyokuja Tanzania hii ilikuwa ni mara ya ya tatu na uliona jinsi ambavyo wa Tanzania walivyowapokea. Uh, Pengine ulijifunza nini hasa? Nilijifunza jambo la muhimu moja. Ni kwamba kwa nguvu zetu hatuwezi kutenda lolote. Lakini Mungu akishaamua kwamba jambo hili tatendeka hakuna naye kuzoia kwa sababu hizo uh, mara zote tatu ambazo tumekuja hapa hii mara ilikuwa ilikuwa mara ya it was a very different reception very different tofauti. Tofauti. Tofauti. Okay. Tof, in, sana uh -huh. sana uh, tuliona kwamba Mungu ame ameamua kwamba kazi hii ambayo tunaifanya wakati imefika ikubalike kwa jinsi ambayo si ya kawaida. <laughs> e, kwa kwa na mshukuru Mungu sana. Na tungeweza kutumia nguvu zetu na tus hiyo kazi isikubalike mbele za watu. Lakini kwa njia ya kawaida tu ambayo nguvu ni nguvu za kawaida, ni maneno ya kawaida, nyimbo za kawaida. Mungu akiamua tu kwamba wakati ndo huu na lazima ikawa. Uh, tuliona Dar es Salaam ilikuwa ni maraeno ya tatu kuja na watu wanaofahamu sana. Pengine kule Mwanza hii kwa kwa sababu ilikuwa ni maraeno ya kwanza kufika. Uh, huko ulionaje tofauti iliyoiona ya Mwanza na Dar es Salaam ilikuwa nini? <laughs> kwa kweli nadhani hapa inaweza kuwa Dar es Salaam hapa eh, tulibanwa na A limitation that ukumbi kuwa mdogo nadhani. Yule ukumbi ni mkubwa lakini ni kama siku hiyo likuwa mdogo. Oh, yeah. eh, lakini kule Mwanza kwa sababu tulikuwa uanziani. Wow. Na kuambia it was, it, was, it, was it was marvelous. Kwa sababu watu walikuwa wengi wengi wengi mno wengi sana. Pengine baada ya hayo matamasha ambayo yalifanyika hapa Dar es na kule Mwanza, waimbaji, waimbaji kama waimbaji walikuwa wa, wa, wa, wa na hasa mnapozungumza na wewe kama mwalimu na, na, na, na, na pia kwa waimbaji wenzako. Eh tunapozungumza hata siku hizi nikiwapigia simu hawana maneno mengi ya kuongea kwa, kwa sababu wanashangaa sana jinsi Mungu anavyoweza kutenda mambo. Kwa kweli hatuna ma, maneno mengi. Tukishaanza kuzungumzia nini tukio la Dar es Salaam na Mwanza, mambo yanapotea. Maneno ya kuzungumuza, tunakosa kabisa tukabaki tuka tu kusema Mungu ni mweza Pengine katika hizi siku chache ambazo utakuwa hapa Dar es Salaam Uta, utakuwa unasaidia pengine mafsara fulani au kwaya fulani au waimbaji fulani. Hapana. <laughs> nitakuwa tu nawatembelea watu watu kadhaa e, rafiki zangu nitakuwepo maua recording studio lakini sio kufanya kazi hapana ni kuangalia tu jinsi kazi inavyoendelea Ndiyo ndio pengine sasa kuna mikakati gani huenda tutegemea kupata nyimbo mpya ambazo zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili tena za Ambassador of Christ hivi karibuni sio karibuni sana e, tu kwa sababu tuna, kuna mpango wa kurudi huko Dar es Salaam kama mwezi wa sita hivi. E, e, tumeambiwa kwamba kutakuwa na effort. Mahobiri. Mahobiri. na nata, tume, we are planning to come. Apo mwezi wa sita tutakuja na nyimbo mpya Mungu akituwezesha. <laughs> e. zinaweza zikatangulia wakati wa kama mwezi wa tano eh tukija mwezi wa sita watu wawe saa tayari wamesha zisikia hizo nyimbo ndio ndio uh, ninavofahamu kwamba Rwanda kuna kwae nyingi sana uh, pengine kule Rwanda ambassadors of christ uh, hivi sasa wa, watu wanaichukuliaje hasa kwa sasa ndio kama nimesema Mungu ni, ni muweza kwa sababu kuna kwaya nyingi kule Rwanda na wanaimba vizuri sana wengi mno tena lakini still ambazo of Christ eh, inachukuliwa kuwa eh, inaweza kusimamia wengine inaweza kuwasimamia wengine kwa mfano um, union ikiwa ina fulani kama union na waimbaji wanahitajika union ya Rwanda, union ya Rwanda kuna uhitaji wa wa, wa kwaya lazima ambasada aziwe karibu Iwe hey, karibu hata kama imetumwa nini sehemu fulani kwa ubili fulani president wanionena anaweza akasema Badilisheni hiyo kwaya tumeni kwaya nyingine ambasada zirudi kwa sababu kuna tukio hili na hili hapa uh. kuna watu ambao wamekuwa kitupigia simu kutoka nje na wakiwa wanataka mawasiliano yenu uh, wengine kutoka Marekani wengine kutoka Uingereza kwenda kuimba huko. Pengine umeshapata mwito wote wa kwenda huko. Tayari hivi juzi juzi nilikuwa na na, na chairman eh, kwenye telefoni, akaniambia kuna kuna mwaliko mmoja ambao kwaya inaenda kujadili hapo tarehe 13 mwaliko wa kwenda Canada tarehe 13 kutakuwa naki, nasema mwezi huu e, kikao cha kamati ya kwaya watakao waweze kujadili kama itawezekana au sio lakini Canada tayari wanatuhitaji sana hapo e, baada ya tarehe 13 watatujulisha kama itawezekana au sio. Mm. Tunapotazama ambasada huwezi uh, kuacha kabisa uh, kutaja mchango wako mkubwa uh, toko lipo anza kuifundisha ambassada of Christ mwaka 97 na mpaka hivi sasa ilipo. Uh, una unatazamaje una mikakati zaidi ya kuipeleka mbali zaidi Ambassador pamoja wewe mwenyewe kushirikiana na viongozi pamoja na waimbaji kwa ujumla katika kufanya kazi ya Mungu hapa katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati unaweza ukarahisha sisi kidogo lugha sijakuelewa vizuri <laughs> yani wewe kama mwalimu unajipanga una vipi kuweza kuhakikisha kwamba ambassadors of christ inaendelea kutumika kama ambavyo mnaendelea kutumika kwa miaka ijayo kwa miaka ijayo mimi kama mimi binafsi mipango ni mingi. Kama mwalimu mipango ni mingi lakini mm -hmm. kawaida muda wote wote tumekuwa nayo mipango mingi lakini ile ambayo Mungu ameamua ame kwamba iwe ndio inaendelea. Ina, ina, ina Tunabahatika tuna kwa sasa kwamba tunao um, tunayo, tunayo misaada kutoka ndugu zetu wengi Kenya, Tanzania na wapi wanaoweza kusema kwamba nataka kama tunataka kwa mfano kuja Tanzania hapa na pale tunasaidiwa kwa mfano sasa rafiki yetu mmoja ametuambia kwamba kule Malawi kule Malawi wanatuhitaji sana na hilo atalishughulikia unaona pamoja na una, nema ya Mungu tutaweza uh, watu wengi wanaweza kajiuliza kwamba, kwa nini wakafikiri kwamba uh, ilikuja kama tuba hati hivi lakini ni kitu ambacho kimeendelea na mmefanya kazi ya Mungu na nyimbo zenu zina kila mahali unakopita uh, zinasikika. hili wewe linakupa um, changamoto gani changamoto ninayopata hapo ni kwamba muda mwingi watu wengi kawa kwenye once someone has reached a peak anaweza akarelax sana akasema ah akijisahau hapo sasa that is the challenge ndio changamoto kwamba hapa ambapo tumefikia Mungu ameweza kutufikisha tena ndipo vita sasa we unaishi Uganda na we ni mganda lakini kwaya iko Rwanda. Unagawaji muda wako kwenda kuifundisha. <laughs> ni vigumu, getting time ni vigumu lakini Mungu yeah. ananiwezesha. Ananiwezesha kabisa nikawa Uganda, nikafanya kazi zangu za nini kuiendeleza family, alafu baadaye nikapata na wa wa Rwanda. Eh, kazi ya Mungu si huwezi kusema sina, sina, sina jinsi Mungu akitaki akiamua aki kwamba akikutoa kwamba wewe nenda ufanye kazi hii ah, huwezi kusema sina jinsi kwa sababu Mungu mwenyewe ni ndiye jinsi eh hapo sasa sasa mojawapo ya vitu ambavyo vinanifurahisha ni namna ambavyo umetengeneza kwae ambasada waimbaji wenyewe jinsi unavyotengeneza nyimbo kwamba hakuna Mwimbaji ambaye anategemewa kuliko mwimbaji mwingine. Tumeona kuna, kuna wakati ambapo kwenye ile DVD ya kwanza dada Mili alikuwa naimba soro, lakini tumeona tena akaja Ivonne Umulisa. Umulisa sasa hivi amepumzika baada ya kuolewa. Sasa hivi tuku, yuko Sara. Mm -hmm. Lakini pia unamuona tena uh, kaka yake na Sara anaweza akaimba besi, wakati huo anaweza akaimba soro. Mm -hmm. eh, unaweza kumuona Jimmy ambaye alikuwa naimba sauti ya nne Sasa hivi anaimba tena sauti ya tatu, na anaweza akaimba soro. Heri kwa nini unafanya hivi? <laughs> e, ni kama Mungu alini nini alicho ni, ali, ni, vision. Njozi. kwamba usipofanya hivyo wakati fulani muda fulani unaweza ukapata um, upungufu, shortage. Mm -hmm. For example, Jim Jim uh, Gatare mm -hmm. uh, na imba sauti ya tatu na namanzi wote, wote wawili wakapotea waka, waka kwenye ajali sasa isinge kuwa kwamba tuli, tuli, tulikuwa na nini hiyo tactic ya kuwafundisha watu waweze kuziba kuziba mapengu tungekuwa tungekuwa tunge kwenye shida sasa mm. lakini kwa kuwa kwa sababu tulikuwa tumesha uh, nini <clears throat> training watu kama Jimmy kwamba sauti ya tatu isia uh, kwa fulani na fulani wewe unauza kaziba ha, hapo <laughs> unaona kuna Una neno lipo sasa nakwambia uh, wa kwa ujumla na watu ambao wanapenda nyimbo zenu za Ambassadors of Christ weka mwalimu wa kwaya hiyo ni moja tu tusikilize nyimbo uh, na ujumbe tuupokee kwa sababu tunaweza tukaisikiliza nyimbo nzuri zina zina ladha nzuri tukasahau kupokea ujumbe lakini la msingi ni kupokea ule ujumbe ndio hiyo